Iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára. Hozzám beszélsz, kisfiam, anyu, egy pillanatra várjál. És legyenek szívesek, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, ami egyben üzenőfüzetként is szolgál. Most, kisfiam, az én drága időmet akarod így rabolni? Anya, türelem, türelem. Fokozott mértékben van igény az önök Patreon támogatására, ennek okát, majd elmondom. Kisfiam, ne húzd az időmet. Oké, okay, anya, nem fogom húzni az idődet. Nagyjából mennyi idő áll a rendelkezésünkre? Egy óra. Hát ez nem túl sok. Um, ma van a születésnapod, tudsz róla? Hogy ne tudnék? Felköszöntesz? Hát, ha az felköszöntés, hogy felolvasom az önéletrajzodat, azaz a te életrajzodat, akkor hát mondjuk, hogy ez a születésnap része. Jó, van kisfiam, hogyha más szórakozásod nincs. Jó. Maga az önéletrajz 1975. június 11-éről kell. Dr. Fiala Ervinnél született Benedek Edith. 1136 Budapest Sallaivra utca 38. Önéletrajz. Születtem Budapesten 1927. szeptember 22-én. a felszabadulási kereskedelmi alkalmazott, majd 1945-től 1951-ig önálló kiskereskedő volt. 1960 óta nyugdíjas. A maradék feldolgozó szövetkezettől menj nyugdíjba. Anyám 1954 évben a Nemezés Rost házipari szövetkezet bedolgozó tagja lett, 1964 óta nyugdíjas. Ezeket nem is tudtam, mind nem kérdezted, kisfiam. Öcsém 1932-ben született. Tudsz róla, hogy azóta már az öcsi is meghalt? Persze, tudok. Találkoztam ő. 1956-ban engedély nélkül hagyta el az országot, Montreálban él ügynök. Hugam 1945-ben született, ő viszont ragyogóan van anyok egészen Egészen kiválóan a tuci. Az utas ellátó dolgozója. Hát most már ő is nyugtéjas. Férjezett egy kislánya van. Hát most már Elvált, azóta a férje is meghalt. 1945-ben érettségiztem műegyetelmi tanulmányaimat egy év után családjokok miatt abba hagytam, gimnáziumi tanulók korepetálásával foglalkoztam, majd 1947 évben a Mayer Emil műszerűzen tisztviselője lettem. 1948-ban léptem be a Mávag mozdony és gépgyárba, honnan mint a központi bérosztályi vezetőre kerültem áthelyezésre a Kohó és Gépipari Minisztérium, járműipari igazgatóságára. 1951. decemberében helyeztek át a Budapesti Hajtóműgyárba, ahol a minisztériumhoz hasonlóan munkahegyi kérdésekkel foglalkoztam. 1961 óta az Országos Tejfőatal főelőadója vagyok. 1956-ban végeztem a Marszkárői Közgazdaságtudomány Egyetem iparszakán, kitüntetéses oklevélel, esti, illetve levelőző tagozaton. 1950-ben mentem férjehez, férjem az orvostudományok kandidátusa, a Weil Emil Kórház 2 belosztályának főorvosa. Fiam, az én vagyok, 1957 márciusában született, ezében érettségizett, ugye 1975-ről származik az önéletrajz. felvételét kérte a Jogtudományi Egyetemre, 1947 óta vagyok szakszervezeti tag, 1956-ig pártag voltam. Társadalmi munkát munkahelyemen végzek, politikai oktatásban folyamatosan részt veszek. Hát anya, mond kisfiam, ezt most azért hoztad el, mert ezt is szét akarod szórni, és aztán fel akarod porszívózni? Odafőn én mindent tudok rólad, nem, anya, én ezt most egyáltalán nem akarom megbontani, és fölporszívózni pedig végképpen nem. Ha visszaemlékszel rá, visszaemlékszem, kisfiam, borzasztóbb volt nézni. Tudom, anya, nem vagy egyedül. Apámat a századik születésnapián porszívóztam föl, illetve, hát egyáltalán nem porszívóztam föl, Bevittem ennek egy ikertestvérét, nem pont így nézett ki, és abból még kihullott valami, és nem akartam, hogy ott maradjon abban a stúdióban. Az pontosan az apám századik születésnapja után volt, téged is a századik születésnapodon akarlak szétszórni. Az én, nem is, az én véleményem nem is vagy kíváncsi, kisfiam, nem, anya, nem. Ezt a századik születésnapodon fogom szétszórni, tehát ma biztos, hogy nem. Elhúnyt neve dr. Fiala Ervinné, Konkrémó 2000 KFT az végezte ezt el veled. Születési idő 1927, 9.22. Boldog születésnapot, anya! Elhalálozás időpontja 2014. november második. a hamvasztási szám hamvasztás időpontja 2014. november 7-e. Nem, nem szólok szét, anya! Nem porszivozlak fel. Viszont iszom egy kicsit. Jól van, kisfiam, így van benne, akkor nincs benne, anyám, vezetek meg. Mielőtt belevágné, szeretnék tőled egy kérni. Kisfiam, kevés időm van, ne rabold. Ha minden igaz, tegnap vagy ma egy új lakó költözött fel oda, ahol te laksz. És szeretném, hogyha megköszönnéd neki mindazt, amit a műsorom és az unokád, a lányom érdekében tett. Ugye volt egy Halloween alkalom, amikor nem kapott cukorkát a réka, viszont kapott két rajzot. Ezt ide mutatom, hát ha lehet látni, hát ebből sok minden nem látszik. De ez egyébként egy ilyen pompomszerűség, ő meg a testvére, Viszont én megkértem, amikor elkezdődött a Kejfejancsinek ez az internetes változata, olyan is van kisfiam, csak olyan van anya, akkor ezt kaptam tőle, illetve ennek további két testírét, és szeretném, hogyha találkozol vele ott fent, akkor megköszönnék Sajdik Ferencnek, hogy mindezt megtette, értem, önzetlenül egy rövid némagyász, részint a te születésnapod, 98, részint pedig a 95 éves minap elhunyt Sajdik Ferenc emlékére. szeretnék neked elmesélni egy történetet, anyám, illetve sok minden szeretnék neked elmesélni, ami velem kapcsolatos. Jó, kisfiam! Van itt egy híre, amely foglalkoztatja az országot. Szia, anya. 2025. szeptember 19-e 19 óra Csongrád csanád vármegyei rendőrfőkapitányság részvétünket fejezzük ki. Tragikus hirtelenséggel elhúny Szabó Zsolt, alezredes a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság vezetője. Ő az. Mellette van egy személy, akit félbehajtva látnak, és azért látnak félbehajtva, mert az a bizonyos nő van nagy valószínűséggel rajta, vagy asszony, akivel hírbe hozta a promenát 24, és én nem akarok kegyeletet sérteni. Kisfiam, mit zagyválsz össze nekem itt? Anyám, csak szabadultam, hogy érdekel téged, hogy mi minden zajlik itt, ebben az országban. jövőre itt választások lesznek, odafőn ez nem jellemző. 2026-ban, és hát nagyon... Szélsőségesek az indulatok, és a múlt héten meghalt, öngyilkos lett pontosabban mondva, a húdmezővár helyi rendőrkapitány, rendőrfőkapitány, és az ő öngyilkosságát különböző eseményekkel hozták összefüggésbe. Megmutattam már az illetőt, most pedig el fogom olvasni, ha megengeded azt a bizonyos szikket, amely megjelent egy promenát 24-en, promenát 24 nevezetű internetes portálon, amit Lázár Jánoshoz kötnek. Az a szemét még mindig él anya. Arra kérlek, hogy a véleményedet szars meg. Én valamikor jóba volt a Lászárral. Kisfiam, én abban se voltam kiegyező. Anya, ne egy egyfolytában. Szeretném ezt a történetet megosztani beled. De én arról a szemétről hallani nem akarok. Anya, az Isten áldjon meg. Vannak rajtunk kívül még nézőink. Miért ezt más is nézi? Hát nem túl sokan, de néhányan érdeklődnek a műsorok iránt, és velük is megosztom ezt. Most annak apropóján, hogy ma van a 98. születésnapod. Szép kis születésnap. Édesanyám, így kaptam engedélyt az Úristentől, hogy beszélgessek veled, gondoltam, összekötöm a kellemest a hasznossal. Tehát az alábbi szöveg jelent meg nagy valószínűséggel szeptember 13-án. Miért nagy valószínűséggel, kisfiam? Legyél pontos. Anyám, azért nem lehet tudni, mert azt követően, hogy a rendőrfőkapitány öngyilkos lett, törölték a cikket az internetről. Ilyen lehetséges, kisfiam? az interneten bármi lehetséges édesanyám, akkor mégis honnan tudod, hogy ez a cikk létezik? Megszereztem. Egyrészt vannak olyan internetes felületek, ahol még most is olvasható, részről, meg különböző személyek eljutatták számomra, ezek a példányok mind egyeznek, úgy, úgy tűnik, hogy tényleg ez jelelhetett. Meg ugye a BBC szerint, fiaskám, ne hogy anya engednek, hogy végigmondjam. Tehát a BBC etikai kódexe szerint, vagy valami BBC szabály szerint, ha valamit ketten megerősítenek, akkor azt már tényként lehet, vagy hírként lehet elfogadni. Na jó van, kisféjem, olvast fel, ha muszáj. Rend helyett románc? Kérdője. Az egyszerűség kedvére a műsor szempontjából jelentősége van. Teljes egészében felolvasom. Gaz szemét a közterületeken a lakosok az zaklató csövesek a belvárosban, két, hónap, két hónapig húzódó viharkár eltakarítás, halálos fenyegetések egy tüntetéssel. Valami nincs rendben hódmezővásárhelyen, valami nagyon hiányzik, ez pedig a rend. Csak nem azért, mert akinek a rendet biztosítaniuk kellene, saját bimbózó románcukkal vannak elfoglalva. A békehelyet a békitlenség, a rendhelyet, a rendetlenség városa lett hely. Alapítják meg egyre többen az itt élők között. Az elmúlt években rengeteget rontott korábbi presztízsén a megyei jogú város. A prománát 24-hez nap mint érkeznek az olvasói panaszok és észrevételek azzal kapcsolatban, mennyire elhanyagolt a település, mennyire gazdátlanok a közterületek, és nem csak az aggasztja a lakosságot, a lakosokat, hanem az is, hogy pláne sötétedés után félnek kiengedni a gyermekeiket az utcára, annyira elárasztották a közkedvet és is a csövesek, az alkoholisták, és a különböző szerfogyasztók. Kisfiam, ide fönt ilyenek nincsenek, rendben van, anya, ez most hely summa sumárum, summa szumárom kisfiam, amit nem tudsz jól latinul, azt nem olvas fel. Anya, ez van, ideig van, megpróbálom rendesen felolvasni, nem tudok úgy latinul, mint az apa. Valami nagyon nincs rendben közkelvett helyeken, és a csövesek is, az alkoholisták, különböző szerfogyasztok, látod, hogy szavarba jöttem. Szumma-szummarum, valami nagyon nincs rendben vásárhelyen. Lapunk pedig, ahogy eddig tette, ugye a jövőben is kiáll a vásárhelyek érdekeiért. Megmondjuk a magunkét az olvasókért. A város morog, elégedetlenkedik és suttog. Eközben egyre többen és egyre hangosabban plegykálnak egy bígbózó románcról, amelynek főszereplői sem annyira törődnek már a diszkó diszkrécióval. Anya, szerinted most mondjam ki ennek a nőnek a nevét, vagy sem? Mit kockázkoz, édes film? Hát nem tudom, helyre igazítási pert. Ebben a mai Magyarországban, hogy az ember mit kockáztat, hát azt nem tudom neked mondani. Nem tudom. Nem akarok humorizálni. Kisfiam, akkor ne olvastál, fel, abból nem lehet baj. Jó, el Juditról, ez így most már elhangzott, a vásárhelyi önkormányzat lakosságszolgáltati jó jófej vagy kisfiam, nem mondtad meg a nevét, de megmondtad a titulusát, most már mindenki fogja tudni, hogy kiről van szó. Tehát El Juditról, a vásárhelyi önkormányzat lakosságszolgáltati vezetőjéről. Márkizai Péter bizalmi emberélő és Szabó Zsolt városi rendőrkapitányról van szó. Joggal merül fel a kérdés, lehet, hogy a rendfenntartása helyett magukkal vannak elfoglalva, ezért nincsenek a helyzet magaslatán bibózó románc. Arról nem is beszélve, hogy így milyen befolyása lehet Márkizai elképzeléseinek a rendőrség munkájára. A köszönetek elhanyagol, elhanyagoltság a jó ideje visszatérő probléma. Elképesztően sok kritikai éri ezzel kapcsolatban az önkormányzatot, hiszen egyértelműen a vásárhelyiek nem lehetne büszkék arra a városképre, ami az ide látogatókat fogadja. A milliább mutattuk be éppen, hogy a strandon a július vihar óta halmokban áll a rohadt több platónyi gaj. Kisfélem, végig kell hallgatnom. Anyám. Akkor figyelj, akkor megpróbálok, csak engedd meg már, hogy egy pár dolgot azért még felolvassam. Ez a teljesítmény bizony nem teti ki az ablakba el Judit, aki a Városházi zuhanyhíradó szerint ennek ellen is nagyon biztosnak érzi a pozícióját a torony alatt. Ez azt jelenti, anyám, hogy ott a városházán van egy nagy torony. Amikor még jobban voltam a Lázárral, akkor egyszer meglátogattam, ott Hódmezővásárnyban, aki elmegy, ez mind látja, hogy ez nem kell a Lázár. Azt tudja, hogy az önkormányzatban van egy nagy tornya. A lényegre, fiam, a lényegre. Oké. Okay. A rendőrség munkájával kapcsolatban legalább ekkor az elégedetlenség a helyi közösségben a vásárhelyek azt várják el, hogy keménykezzük kapitánya legyen a városnak, akinek a személyek garancia a biztonságra és a nyugalomra, aki rajta tartja a szemét a legzűrösebb, legkritikusabb pontokon, és oda ha szükséges. A jelleg szerint azonban ez most nem működik, Szabó Zsolt nem, nemhogy nem adnak jó osztályzatot a vásárhelyek, de mondjuk ki, elfogyni látszik a belévetett bizalmukat. Ö, jó ide, özöllenek a panaszok, a közösségi... Az erőszak sajnálatos módon elharapózott vásárhelyen eredetett fel a koronát a pinteki batidai tüntetés, ahol egy kormánytag, a helyi országgyűlési képviselő, egy kégyermekes családapa, Lázár János kivégzésére, nyakolövésére felakasztására buzdítottak. Édesvillem, anyám, ezt inkább ne fejezd meg, jó? Én még itt vagyok, nem odafönt, itt más szabályok vannak, mint odafönt. Engedd meg, hogy eldöntsem, hogy mit olvasok végig, és mit nem. Tényleg vérnek kell folyni, hogy megállt parancsoljon valaki az űrületnek. Üvölt a kérdés. nagyon bízunk benne, hogyha már meakadályozni nem sikerült ezt a gyalázatot. A rendőrség összekapja magát, hamar kézre keríti az elkövető tesz és arról, hogy elnyerje méltó buntetését. Természetesen fontos a magánéle, de kiemelt közfaladatot a vállalók, és betöltők esetében a közszolgált emiatt nem mehet a minőség rovására. Dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm mondt kisfiam, ezt nekem miért hallgatnom? Tudod, anyám, azért, mert a cikk megjelenés után nem sokkal, sokak szerint összefüggésben a cikkjel. Ez az illető Szabó Zsolt öngyilkos lett. Nem mond kisfiam, nem mondom, anyám. Itt választások lesznek 2026-ban, minden mindennel összefüggni látszik, mindenki mindennek olyan jelentőséget és tartalmat, tulajdonét, amilyen vagy van neki, vagy nincs, úgyhogy én ezért gondoltam ezt itt felolvasni, különös tekintettel arra, hogy tegnap, tehát mához képest tegnap, szeptember 21-én egy nagy tüntetés volt, vagy demonstráció, vagy valami volt a hősök terén. Remélem, kisfiam, te nem mentél ki, Anya, nem mentem ki, de követtem, valószínűleg írni is fogok róla. Mondt, kisfiam, neked muszáj ott lenne, de ahol vér folyik, anya, ott tegnap nem folyt vér, és fontos dolgok törtek, történtek. Pocsyondi Edina, ki az a Pocsyondi Edina? Jó, anyu, akkor ezt most hagyjuk abba, beszéljünk másról. Maradjunk ennél a konkrét történetnél. Márkizai Péter azt követően, hogy Öngyilkos lett a városrendőr főkapitánya, csendes megemlékezésre hívta a helyeket. egyben egy Facebook posztot tett közzé, szeptember 19-én. Ma este fél kilenckor a rendőrség elé mécses gyűjtésre hívok mindenkit, rendkívüli gyászjelentés, részletek. Hál' Istennek is fiam, most már nem kell mindent végighallgatnod. Anya, enged meg! Fájdalomtól és tehetetlen dütöl megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr a lezredes hudmezővásárhelyi a mai napon önkezével vetett véget életének, írja Márkizai Péter, a város Kiváló családapa, eredményes rendőr és becsületes polgár volt, ezt senki nem vitathatja, illetve egy valaki biztosan, előbb egy névtelenségbe burkolózó, de helyben közismert Fideszes álhírteljeztői oldal, majd hat nappal ezelőtt a város Lázár Jánoshoz köthető hírportál jelentetett meg róla egy aljas lejáratú cikket. Ezt az előbb olvastam föl neked, anya és önöknek. Tudomáson szerint a cikk hatására felajánlotta a lemondását a feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel, továbbra is bizalmukról biztosították. Itt szeretném elmondani neked, anya, hogy annak idején én csináltam műsort arról, amikor meghaltál. Sokak szerint életem egyik legjobb műsora volt. Hidd el, nem vagy itt, jobban hiányzol, mint amennyire néha örülni tudtam neked, amikor itt vagy szép kis dolog, fiacskám, mondhatom, anya, ez van, nem mondom, hogy ezt kell szeretni, de ez az igazság. És ezt csak is kizárólag azért mondom, mert nem hiszem, hogy másoknak dolga lett volna a te halálodról megemlékezni, de itt és most Szabó Zsolt haláláról az ember azt gondolta, hogy nem egy egyszerűen csak egy polisz.hu jelentés születik, hanem Megszólal a belügyminisztérium, megszólal a belügyminiszter. Esetleg vizsgálatot rendelnek el, amiatt, hogy mi történt, de ez mind-mind nem történt meg. Még mindig az a szemét Pintér Sándor a belügyminiszter? Anya, az Isten áldjon meg! Még mindig az Orbán van Pintér Sándor a belügyminiszter? Az egy szemétfideszes. Anya, neked mindenki szemétfideses. Kit szeretnél, hogyha a hatalomba lenne? Ki van? Na jó, akkor erre még visszatérünk. Jó, tehát most ne kezdjük ezt el, vagy ne folytassuk inkább. Kiváló családapa, eredményes rendőr és becsületes polgár volt... Ezt senki sem vitathatja, illetve egy valaki biztosan, hiszen ezt már olvastam. A becsületében elfogulatlanságában meggyalázott rendőrt, hiszen a mai napon távozott közülünk, de a város saját halottának tekinti. Ugye az előző részt azért olvastam föl, mert a rendőrség nagyon vigyáz arra, hogy ne kerüljenek ki hírek. E nem dohányfüstöns, hanem egyáltalán a belügyminisztérium termeiben De az például, hogy ez az illető a cikk után beadott, beadt -e a lemondását, elfogadták, nem fogadták el. Anya, most megkérlek, hogy ne szóljál közben, jó, megpróbálok még egy történetet elmesélni, neked bár lehet, hogy később erre lesz még utalás, Uh, ott nem régen volt egy rajzverseny, de szerintem erről lesz még sok szó. Édesfiam, ne kutyülj össze mindent, jó? Megpróbálok nem összekutyolni mindent. Tehát a becsületében elfoglalatlanságában meggyalázott rendőrtiszt a mai napon távozott közünk, de a város saját halottjának tekinti. Nem hallgathatjuk el, hogy jelen esetben a halál okát, sőt okozóját személy szerint be tudjuk azonosítani. Akik ebben a tragédiában újságíróként lejárató cikkek szerzőjeként részt vettek, azok a szememben mától fogva pontosabban ugyanolyan megítélés alá esnek, mint az aberált, hazaárló, tolvajokat kiszolgáló SS tisztek ávós keretlegények. Édes kisfiam, ez az ember mit zagyvál össze? Figyelj, anya, itt nálunk a kommunizmus és a fasizmus az Gantzegáldát, ezt még a halálod előtt is tapasztalhattad, és ebben nem történt azóta se semmi változás. Hát anya egyelőre nem. Hát akkor ennek a fiatalembernek hány éves ez a Márkizai, nem tudom anya, nem túl öreg. szerintem nincs még ötven. És mi fogalma lehet ennek az SS-tisztekről? Nem tudom anya, családi történetek, talán a a történelemkönyvből, megnézte a, a listáját, a Schindler listáját, fogalmam nincs. Akik ebben a tragédiában újságíróként lejáró cikkek, szerzőjekénk részt vettek, azok a szememben mától fogva pontosan ugyanolyan megítélés alá esnek, mint az aberrát, hazáról, tolvajokat kiszolgáló eszesztiztek, ávos keretlegények. Nem mentsék, hogy parancsra cselekedtek, de azt sem felejthetjük el, hogy kiadta ki a parancsot. Egy héttel ezelőtt, na most itt van ez az ominózus rész, még jó, hogy nem kezdtem bele, Lázár János batidai kastélya előtt a rendőrség 18 autóval és több tucatnyi rendőrrel biztosította a rendet, de a tüntetést erre alkalmas jogalap hiányában nem tiltotta be, hogy a szervezőknek azt is hiába igyekezett elérni, a szervezőknek azt is hiába igyekezett elérni, hogy a szervezők maguk mossák le a rajzokat a korrupció, a lopás és az áfa csalás szimbólumává lett kastély bejáratánál kis ilyen, mi ez a batidai kastély? Olvashatod, anyám, ez az áfacsalás szimbólumává, a korrupció szimbólumává és a lopás szimbólumává vált kastély. Nem tudok neked ennél többet mondani. Most mesélhetnék neked 60 pusztáról is, de akkor már olyan mértékben eltérnénk a témától, mert hát fogalma nincs, hogy mennyi időd van, hogy ezt inkább ebbe inkább nem kezdenék bele. A szervezők maguk mossák le a rajzokat, a korrupció lopás és az áfa csalás szimbólumává vált kastély bejáratánál, hogy arról van szó, volt egy rajzverseny, ahol különböző nem komil rajzok voltak arval kapcsolatban, hogy akasszanak fel politikusokat, mert közben meghalt valaki Amerikában egy prédikátor, akit lelőttek és egyenlőségjelettett a Lázár és e között, és akkor nem lehetett tudni, hogy ez most a tevékenységet illeti, vagy hogy ő által hal, Kisfirma a lényeget. Jó, a lényeget, a dolognak az a lényege, hogy a rendőrkapitány letámadása személyemmel való alaptalan összekötése, bármint Márkiszai Péterrel, az engedély megadása után kezdődött, majd a rendezvény után kapott hivatalos pecsét azáltal, hogy Kapott hivatalos pecsétet azáltal, hogy Lázár János ház sajtójában is megjelenhetett. Nem nehéz beazonosítani a gyilkosokat, tettetted ezt te király, és reménykedünk, hogy a rossz által előidézett halála nem maradt következmények nélkül. Hát ezek voltak a hírek, édesanyám. Itt volt el Judit, és nem mutattam meg a fényképét. Iszom egy kicsit. Hogy vagy anyám? Kisfiam ragyogóan a körülményekhez képest, 98 éves vagyok. Mm. Ahhoz képest, ragyogó. Ha nem veszed rossz néven, anyám, most nagyjából eljutottunk 25 percig, most mesélek neki egy kicsit magamról. Jó? Most jól hallasz, anyám? És te, Tamás? Kiváló? Na, elemet cseréltünk bennem a szószoros értelmében. Ilyet is ritkán láthatsz, édesanyám. Na. Azt mondja, hogy azt mondja. Először felolvasok neked egy részletet, Annyi Szabolcs írta, aki a Direkt 36 újságírója, és sok mindennel összefüggésben jött elő a történettel. Most azt javítod meg, vagy mindenredben? Ja, olvasom neked, mit írt Panyi Szabolcs hudmezővásárhelyi helyi rendőrkapitány és a promenád 24 ügyére Szabóla halála után eltávolított cikk természetesen nem csak etikai, de semmilyen újságíró szakmai normának nem felelt meg. Olyasmiről írt, ami nem számít közügynek, és bár azt próbálták sugalni, hogy a rendőrkapitány elhanyagolja a munkáját, erre semmiféle bizonyítékot nem mutattak be. Alyan, semmilyen állítást nem támasztottak alá semmivel az érintetteket, ráadásul meg sem keresték, esélyt sem adtak nekik a válaszra. Lehet kicsit komolyusnak tűnik, hogy egy nyilvános politikai bosszúból megjelent. Lejárató propagandaírás az újságíró és etikai szempontok alapján elemzek, így pany szabol, de azért teszem, mert 15 év kormányzati propaganda után sajnos egyre több olvasónak külön kell elmagyarázni hogy a különbség az újságírás és a propaganda, és a politikai PR között. Míg az újságírás alapvető szabálya kellene, hogy legyen, hogy közérdekű információ közértételekor mindig mérlegeljük, hogy ez milyen hatással lehet az érintettek életére, addig a lejárató propaganda cél éppen az ellenkezője, nem közérdekű és általában, csak nem is valós állításokkal és célozgatásokkal, tudatosan kárt, fájdalmat és veszteséget okozni hús-vér embereknek. Bosszút állni és ellehetetleníteni őket, de legfőképp elriasztani attól, hogy részt vegyenek a közéletben, vagy kritikus hangot üssenek meg a hatalommal szemben, és hogy esetleg kihívóként lépjenek fel. A propaganda sikerét nem etikai vagy szakmai mértékben, hanem kizárólag a hatékonyságban mérik. Ha így nézzük a promenát 24 működése, ebből a szempontból sajnos sikeresnek bizonyult. Kisfiam azt mondta, hogy magazról Fox fogsz mondani valamit, hát most jött el ez a rész, anyám. Talán emlékszel még rá, hogy én 2000 szeptember legvégén jöttem el a rádióból, és akkor elmentem a Budapest Rádióba. Most mindent végig fogsz rövid leszek, anyám. A Budapest Rádióban, ez a színsa elnézést, dolgoztam, 2000 októberétől egészen 2004 decemberéig. Ez a 88.1 volt. Aztán jött az Extrém Rádió 94.2 írtam hozzá mindenfélét, de ezzel most már nem fogom húzni az időt, aztán visszamentem a Budapest Rádióhoz, amit közben pont fm hívtak, de a frekvencia ugyanaz, bonyolult hosszú történet, most nem vezdek bele, az a 88.1, ahol voltam 2006 és 2008 között, aztán jött egy fantasztikus időszak, egy nagyon sajátságos tulajdonossal, 2009. január és 2017. februárja között a Rádió q voltam, a 99.5-ös frekvencián, aztán Görög Mása és Pogány Gyuri jó voltából 2017. szeptember és 2019. decemberre között dolgozhattam a civil rádióban, majd a spirit rádiónál kötöttem ki, ott dolgoztam kerek egy évet, aztán felálltam két ok miatt egyrészt azért, mert a tévéműsoromnak nem szavaztak bizalmat, kisfiam, téged onnan kirúgnak. Anya, nem kirúgtak, innen kivételesen én jöttem el. Aztán ezen kívül pedig szeretném elmondani neked, hogy itt a felsorolt rádió közül a rádió Q az megszűnt akkor, amikor eljöttem, a civil rádió frekvenciáját megszüntették, a spirit rádió megvan még, ami pedig az extrém rádiót illeti ott én magam adtam tanácsokat a következő tulajdonosnak, mert hogy megvették, és ebből lett a Mária Rádió Magyarország. Kisfiam, te egy egész rádió történet vagy. Igen, anyám, de most nem ez a lényeg. Ugye ezek szerint 2020. decemberében volt az utolsó dátum, ha jól látom, és akkor 2020-ban hirtelen megszűnt minden, ami a földi sugárzással és a rádiózással volt összefüggésben, és jött a 168 óra, majd a YouTube. 2020. decemberétől egészen 2022. júniusáig a 168 óra Milkovics Pál, majd a YouTube egészen 2025. júliusáig amikor, hát anya, ezt most nehéz lesz elmagyarázni, volt egy rác, akivel együtt dolgoztam a 168 óránál, aki egyebek között az én kedvemért alakított át egy lakást. A dolognak az a jelentősége, hogy együtt dolgoztunk durván, 2022 szeptemberétől 2025 júliusáig az 23 szeptember, 24 szeptember, ez két és fél év, azért ez nem olyan nagyon kevés. De a végén valahogy toxikus légkör jött létre, kisfiam, ne beszélj ilyen fellengzősen. Anyja, most figyelj, nincs itt az illető, én most nem akarok a háta mögött mindenféle rosszat mondani rá. Megzsarolt én nem bírom, ha megzsarolnak, és úgy döntöttem, hogy függetlenedek tőle, akkor is, hogyha az íg egyat a világán semmi nem lesz utána, végül is nyugdíjas vagyok, független, hogy ezt nagyon nehéz kimondani. Az összegyűjtött pénzemből valahogy elevickélek. És ekkor, 2025. júliusában történt, hogy egyrészt segélykiáltásokat hallattam, másrészt volt olyan, aki felém fordult. Kisfiam, még van az országban olyan ember, aki segédkezet nyújt neked. Hát nézd, anyám, vannak csodák. Itt például ebben a stúdióban, Rédl tehát először leszólított engem a Budaösi úszadában. Budaösi úszadának voltunk a szaunájában, és mondta, hogy ő nagy híven vagy csodálom, vagy igyekszem úgy fogalmazni, anya, hogy ne szólj bele, mert tudom, hogy te engem nagyképűnek tartasz, nem magam, kisfia, azért tartalak nagyképűnek, mert nagyképű vagy. Jó anya, figyelj, van ez a kejfejancsi, amit te ki nem állhattál, aminek az összes URTT perére és egyéb pereire eljöttél, és attól tartottál, hogy engem ott kicsinálnak, de ha engem nem téged minden bizonyjal, de ez mégis valahogy, Hát hogy annak idején a Farkasházi mondta, a Kobayesi Kenichiról a hazánkban világhírűvétett, átmenetileg rövid időre, de akkor is ez van. Szóval mondta, hogy a műsor alapján ő számon tart engem, és, um, és aztán kiderült, hogy nézi és hallgatja a kejfejjelcsét, most erről a Youtube-ról nem mesélhet neked sokat, szerintem ez neked épp olyan idegen lenne, mint hogy gyakorlatilag nekem is, de vannak emberek, akik segítenek eligazodni. Tehát az a dolog lényege, hogy amikor kiderült, hogy ez az együttműködés ezzel a fiatalemberrel nem fog folytatódni ebben a toxikus légkörben sem, akkor már egy támponton volt. Aztán további két helyet megkerestem, és egyik hely sem mondott nekem nemet. Ezeket most ismertetem a számodra, hogy tudjad, hogy kik ők, és tulajdonképpen most a 32. percben, anya, elmondhatom elnézést. Eljutottunk oda, amiért én ezt az egész műsort csinálom. Nem mondhatják, hogy pimmatok alatt eljutottunk oda, elvégre 32 perc alatt lehet, hogy a zöm halára unta már magát, és már réges-rég nem néz bennünket, de a helyzet az, hogy korábban volt egy kejfejancsi, és vagy nézték, vagy nem nézték. Volt egy fialajános, János, akit időnként meghívta különböző műsorokban, de alapvetően a volt. szerepelt, különböző időpontokban szinte követhetetlenül, azt se lehet tudni, hogy melyik napon, ezzel együtt lett neki közel 11 ezer követője a Youtube-on. Anya, most ne szakíts félre. Látom, hogy szólni akar, de ne szakíts félre. Félben. Azt szerettem volna elmagyarázni önöknek, neked anya, hogy most egészen 2025. decemberig biztosan minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó ki tudja, mit hoz a jövő, de abban lehet számolni, hogy december végéig én három platformon leszek jelen. Lesz a Kejfej amit most is látnak, ami külön kiadásokkal, nagy valószínűséggel csak akkor jelentkezik, ha önök egyébként támogatnak engem a Patreonon, vagy lesz egy külön támogató, mert és ebben igazságot kell adni a korábbi segítőmnek. Ez egy drága műfaj, és én nem biztos, hogy egyébként anyagilag tudnám állni ugyanazokat a feltételeket, illetőleg lehet, hogy tudnám, de van egy gazdaságossági számítás is, amiben az ember nagyjából eldönt, hogy mit-e, mennyit száll. Jó, ebben most nem bonyolódom bele a dolognak. Az a lényege, hogy ha kapok támogatást, akkor a kfj platform lehet, hogy visszaáll a régire, de most egészen addig, amíg ilyen anyagi kiadással jár, addig négy alkalommal mindenféleképpen jelentkezik egy hónapban, ez pedig a négy péntek. Ekkor Filipov Gábor, Navracsis Tibor még mindig beszélsz ezzel a szeméttel. Anyám, neked minden fideszes szemét, maradjunk abban, hogy beszélgetek vele. Igen, beszélgetek vele. Szóval, Filippov, ne szakíts mindig közbe. Teszak itt a szeggem közbe. Anya. Filippov Navracsics, valaki a város és Kis Ambrus, akit neked nem ág módod ismerni, a Karácsony Gergely. Na, no, azt szeretem, édes fiam, tudom anya, te szereted Vele meg én vagyok Ambivales, tehát ez a négy ember. Kis Ambrus egyébként a főpolgármesteri hivatal főigazgatója, momentán anya nincsen főpolgármester, helyettes áthelyezték az ajtót, mint a Karintinál, de most ebben nem mennék be, tanár úr, kérem. Tehát négy kejfejancsi van, és több csak akkor lesz, hogyha lesz támogatás. Emellett van egy magyar közöny nevezetű, nem közlöny, magyar közöny nevezetű platform, ahol átköltöznek mind azok a műsorok, amelyek egyébként korábban a kejfejancsiban voltak, és talán még néhány. Ilyen a Bakács, Csíder, Pion, és a Horn Gábor Csintalan, már a Csintalannal is műsort csinálsz, édesfiam. Igen, anyu, a Csintalannal is csinálok műsort. A Horn Gábor, igen, az a Horn Gábor. Aki a lányom, igen, a lány, de most ezt anya, ne beszéki minden titkot, légy szíves. Jó, oké. Tehát akkor a Pion, Csíder, Bakács, a Horn a Csintalan műsorok egészen bizonyosan átköltöznek a magyar közönyre. Itt a magyar közönyöm, miután hogy értelmezhetetlen lenne, hogyha a lenne a műsorok címe, a Kejfej Jancsi megmarad ezen a platformon lévő műsorok neve, ami a magyar közönyön van, abban vagy magyar közöny produkciózimon adrással, vagy pedig hazádnak rendetlenül. HR, hazádnak rendetlenül. Kisfiam, végre egy jó cím. Köszönöm, anya. Tehát hazádnak rendetlenül címmel lesznek a műsorok, ezen a héten, tehát ezen a konkrét héten, mint amikor most látják ezt a műsort, lesz például két műsor, az egyik a már megnevezett Bakács Csider Pion Fiala összeállítási műsor, a másik pedig a Horn Csintala Fiala műsor, és még tervezek számtalant. Az igazság az, hogy fogalmam nincs, hogy december után folytatódnak -e ezek a műsorok, nekem hihetetlen nagy segítség, amit Zimon András nyújtott, de... Én ott meglehetősen alacsony bérleti díjat fizetek az együttműködésért, és azt várják tőlem, hogy ezek magas nézettségű műsorok legyenek. Eddig összesen két műsor készült, a bemutató műsorom az kifejezetten jól sikerült. Az elmúlt két műsor azonban nem produkált óriási számokat, s ha bár önök nagyon jól tudják, hogy a teljesítménykényszertől én konkrétan hányok, Anya, ki nem állhattam azt az időszakot, amit az apácaiban töltöttem abban a pedig kisfiam. Neked a szőnyi volt való, anya, nekem a szőnyi nem volt való. A szőnyi azt mondta, hogy többet szenvedett tőle, mint Krisztus a keresztván. Mert biztos többet szenvedett tőled kisfiam, mint Krisztus a keresztván. Anya, hagyjál békén, akkor is, hogyha a 98. születésnapod van. Ki nem állhattam az apácait, a randót, annál jobban szerettem. Ott volt az a kockás ingülány, ott volt az a kockás ingülány, de anya, most hagyjuk a zsuzsa jó? A Zsuzsa most nem ide tartozik. Magyarul, hogyha ezek a műsorok nem lesznek sikeresek, amelyek nem kizárólag nívót jelentenek, bár ez a legfontosabb, hanem a nézettségüket tekintve nem váltják be a hozzáfűzött reményeket, akkor vagy megszűnnek, vagy amennyiben anyagi támogatás van, akkor visszaköltöznek a kejfejancsira. Ez tehát az féle platform, ez a magyar közöny. Zimon Andrásról annyit lehet tudni, pontosan ma van a születésnapja, ma 47 éves, boldog születésnapot András. 2004 és 2018 között a hírtévi felelős szerkesztője volt. Fiam, akkor ez egy szemétláda. Anya, figyelj, ebben az országban ma már az emberek a legkülönböző helyeken dolgoztak, engem is szemétládának tartanak egy csomóan, csak azért, mert a Navracsicsal beszélgetek. most. Azért, mert ő a felelős szerkesztője volt 14 éven át a hírtévének, még lehet egy tisztességes ember. Lehet, hogy kisfém a te lehet, szerintem nem dolgozik egy ember 14 évig a hírtévének. Jó anya, majd csinálok vele egy interjút, de utána nagy valószínűséggel már nem fogunk együtt dolgozni. Uh, aztán ezzel párhuzamosan dolgozott a Lánchid rádióba. kisfiam, hát akkor aztán végképp nem lesz büszke rá. Ez a kettő annak idén együtt járt. Aztán pedig írt a Magyar Nemzetbe, aztán átkerült az N1 Televízióba, dolgozott a Zsúrpubinak, a friss híreknek, majd 2025 márciusától talán, de mindesetre többé-kevésbé tájékoztató jellegű az időpont, a magyar közöny teremtette meg. Akkor amikor eljött a hírtévétől, mert a simicska elhagyta tudodanya O1G. Te akkor éltél még? Ja, Istenem, segítségét kell fordulnom. Anya, akkor már nem éltél. Elnézést, ne arra, hogy én már dátumokat össze-vissza keverem. Itt van egy többé-kevésbé szalonképtelen cikk, csak hogy megnyugodjál, hogy ezt a fiút is bántották, nem csak engem. Zimon, most hallom először a nevedet, tehát 2018, május 8-a, ez még az előtt van hogy elhagyja a hírtévét, mert hogy az szeptember 30 ig tartott. Most hallom először a nevezet, ebből látszik, hogy egy senki vagy. A kutya sem hallott róla, most csak azért lettél híres, mert egy kollégánk elhunyt édesapját gyaláztad meg, ez Apáti Benceinek volt az apukája. Ezek után azt a, az a minimum, hogy te is visszavonulsz, eltakarodsz a közéletből, kisfiam nem lehet a bajni. Jó, anya, oké, okay, tudod mi, abba hagyom. Akkor elmondom neked, hogy van egy másik, Nah, ez, ez igazán, tehát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nehéz fogós kérdés, mert van ebben az országban egy magyar Péter. Erről ide fönt is hallottam már valamit, kisfiam, mondta zsidó? Nem, anyám, szerintem a magyar Péter nem zsidó. De miért nem zsidó ez a magyar Péter? Nem tudom, anyukám, nem lehet mindenki zsidó. Tehát attól, mert nem zsidó, még lehet -e rendes ember, nem? Oké. Okay. Folytathatom. Szóval ez a magyar Péter Hát nem mondom, mint a Zeus fejéből a Pallas Athéné, de minden esetre meglehetősen sajátságos körülmények között pattant ki, egy kegyelmi botrány után nem tartalak fel, anyám még nagyjából 20 perc, tehát abba bele kéne, hogy férjek. Kisfiam, 20 percben még beleférhetsz. Um, egészen addig ennek a nálunk fennálló rendszernek, amit te ki nem állhatsz. Én ki nem állhatom, kisfiam, de te haszonélvezője vagy. Anya, én nem vagyok haszonélvezője, nem dobok be minden kirakatot. Hát most nézd el nekem. Tegnap sem mentél arra a demonstrációra. Nem mentem el arra a demonstrációra. Attól még nem vagyok. Ne is állandóan arra, hogy magyarázkodjak. Jó, hát azért, figyelj! Ah. Magyarul, hát egy csomó olyan műsorban szerepelte, meg nálam is volt róla szó, ez egy feltörekvő fiatalember, talán 44 éves, egy fontos miniszternek volt a férje, aki ennek a kegyelmi történetnek a következtében lemondott, vagy lemondatták, és ezt követően elhagyta a politikai családját, ami a Fidesz volt, szembefordult vele, és bár eleinte azt mondta, hogy ő nem fog politizálni, mégis elkezdett politizálni, és Pickpak óriási táborra lett, azzal az óriási különbséggel az összes elődjét illetően, hogy olyan volt, mint valami, mint valami regge vagy mesehős, egy csomó olyan kard éle nem fogta, amely kard élek. Től egyébként korábban uh, ellenzéki figurák sorra haltak a szó átvit értelmében természetesen. Számára ezek egyáltalán nem jelentettek semmi veszélyt, és most komoly kihívója Orbán Viktornak, annak a szemétnek, anya nem annak a szemétnek, ő a miniszterelnök, nem az én emberem, azóta még kevésbé, uh, amióta te meghaltál, de ő a miniszterelnök a nép akaratából. Ezek a magyarok. Anya, most ne menjünk bele abba, hogy milyenek a magyarok, ne kezdjük el ezt az egész holokauszt izét, mentetek volna el, élnék most Kamcsatkában, vagy az Egyesült Államokban, vagy Svédországban, vagy még inkább Új-Zélandon, de itt maradtatok, ígyjuk meg ennek közösen a levét, egyébként is te már odafönt vagy. Szóval az a dolog lényege, hogy ez a 44 éves fiatalember, nem bolyolodom bele, Ma az egyetlen olyan erőnek tűnik, amely, aki egyébként komolyan felveheti a fidesz a versenyt, és vannak győzelmi esélyei is. Ennek a Magyar Péternek van egy öccse, Magyar Márton, aki sokáig együtt dolgozott a testvérével, vagy dolgozott állítólag az ő jóvoltából olyan helyeken, ahol egyébként... Nem dolgozhatott volna, de alapvetően a saját erejéből állt helyt, és én megkerestem őt, független attól, hogy a bátyára korábban meglehetősen sok negatív dolgot mondtam, és kérdeztem tőle, hogy egyébként elképzelhető egy együttműködés, és ő nem tört ki ez elől, ami nekem óriási meglepetés volt, de még mielőtt folytatnám, elmondom az ő nacionáléját, ő 1991 Május 17-én született, de kisfiam akkor még a tojás is esett le, anyám, 34 éves. 2010 és 2013 között elvégezte a Színház és Filmművészeti Egyetemet, akkor még főiskolát, Rangos Katalin volt az osztályfőnöke. Na látod, azt a nőt szerettem, anyám, te szereted, én meg összekülönböztem bele, de egy rendes egyetemi diplomája van, 2013. februáriától a TV2 az énekiskolájának dolgozott, aztán dolgozott a Korda Filmparkban a számomra teljesen ismeretlen Statek Kft-nél. 2015 és 2019 között dolgozott a Hír Onnan ismer egy csomó embert, és onnan hozta azt a Tarpétert, aki most főszerkesztője a Kontrollnak, még tudsz könnyen közvetni. 2020 Uh, és 2022 között egy Colibri Pictures nevezetű helyen dolgozott, aztán, 2000, aztán dolgozott az Indamedianál is, majd létrehozta a Control.hu-t. Tehát amikor azt mondtam, hogy a bátya jó voltából, volt állás, akkor valójában visszamondtam azt a kormányzati narratívát, hogy ilyen fellengzősen fejezem ki magam. Kisfiam, ne fejezz ki magad fellengzősen. Jó van, anyám csak próbálom megmagyarázni a bizonyítványomat. Tehát visszamondtam azt a kormányzati narratívát, amivel egyébként őt megtámadták akkor, amikor lépett a testvére mellett, akitől ő természetesen sose határolódott el, de azt mondta, hogy ő egy önálló mézik, Médiafaktor. És az, hogy a bátya a bátya, az nem kell, hogy az ő tevékenységében minden pillanatban jelentkezzen. És hát egyébként az, hogy mi kezet fogtunk egymással és leszzerződtünk, hát az csak annak a jele, hogy így van, mert tőlem az biztos, hogy nem válhatja el, hogy én Orbaszájba dicsérjem a bátyát, mint ahogy az így egyat a világán, sohasem szoktam Orbaszájba dicsérni mindenkit. Kisfiam, ki nem állhatom ha azt mondod, hogy Orbaszájba, magaddal meg mindig nagyon meg vagy elégedve. Oké, okay, anya, Orbaszájba törölve, magammal meg sokszor meg vagyok elégedve, de most nem erről van szó. Kiderült, hogy az édesapjuk már, mint Magyar Péter és Magyar Márton édesapja az egyidős velem, együtt jártunk az egyetemre, együtt voltunk katonák, a gyerekek sokat hallották a Kejfei az autóban, amikor vitték őket iskolába, de Magyar Márton mindenféleképpen. És ismét a Kejfe Jancsi betöltött egy olyan szerepet, mint amikor nekem kolonoszkópiám volt, és a belgyógyászom, tudod, az apu utóda azt mondta, hogy hát a, az eredményt azt nem tudja megmondani csak két hét múlva, de aztán kiderült, hogy a patológián is engem hallgatnak, és így aztán -pak, megkaptam a negatív eredményt, aminek következtében a főorvos nyakába ugrottam. Na, kisfiam, végre egy jó hír. Ez mikor volt? Évekkel az, ezelőtt anyám a legközelebbi vizsgálatra, valamikor novemberben fogok elmenni, már azt követően, hogyha hazajöttem Sri Lankáról. Mire mi Sri Lankára? Anya elmények Sri Lankára, de most ez nem tartozik ide. Úgyhogy én magam is meglepődtem akkor, amikor egymás kezébe csaptunk, azt mondták, hogy teljesen önálló vagyok, azt teszek, amit akarok, és eddig nem panaszkodhattam, kiderül, hogy még minden számítanak rám, de ha hát kirúgnak, téged kisfia minden onnan anya, ha kirúgnak, akkor kirúgnak. Félretettem annyit, hogyha csak nem inflálódik el minden, akkor még a Krisztát és a lányomat azért tudom támogatni. Hogy van a Réka? Anya, ezt most hagyjuk. A Réka, azt most inkább hagyjuk, a Krista ragyogóha van. Um, ezt tudom elmondani erről a három platformról. Ezen a platformon, a kontrollon jelleg különböző írásaim jelentek meg, később azonban egyéb irányú tevékenységemre is számot tartanak. Magyarul, hogyha engem követni szeretnének, akkor szer egy hónapban pénteken itt a Kejfe Jancsi youtube on a többször akkor anyagi támogatást kell, hogy megeresszenek. Ezen kívül a Magyar Közöny Podcast ott, hazádnak rendetlenül, és a kontroll. Ma ezt egyébként részint a médiaszabályozás, részint pedig a saját etikai kódexem lehetővé teszi. Csak hát nagyon sajátos dolog, tudod ez, anya, mert uh, um, ugye kérdezték Magyar Mártontól, aki a felelős kiadója Magyar Péter öcsétől, hogy mi a helyzet a név nélkül megjelenő cikkekkel, mármint a kontrollon, amire a következő választatta. Név nélkül megjelenő cikkeket jellemzően olyan külső szerzők írják, akinek a nevük feltüntetése a munkájuk, vagy egy hozzájuk közel álló személy munkája miatt kárt illetve a rövid híreknél is előfordulhat a névtelenség például a gyorsaság miatt. Én sem vagyok például még benne az impresszumban. Um, és hát számítok arra, hogy emiatt a... Munkám miatt engem jelentős támadások érhetnek. Én a tisztességemmel tudok egyedül megválaszolni, ugye, ami a Hodezővásárhelyi rendőrkapitányt illeti. Ott nagyon sokan okosan azt mondták, például már Kizai Péter, hogy ők bírják a gyűrődést. A rendőrkapitány ezt nem volt hozzászokva, váratlanul érte, és ha minden igaz, tehát hogyha igazak a hírek, hogy mivel kapcsolatban lett őnyílökos, akkor emiatt oltotta ki saját magát. És oltotta ki az életét, mert ez fáradok, mert nem bírta azt az idegi feszültséget, amit egyebek között a partizán okozott. Vannak itt még papírok, anya, amiket nem biztos, hogy fölolvasok, mert nem, nem akarok mindennel untatni téged. Remélem, hogy ez a legegyszerűbb, hogyha ezt itt egyszerűen leveszem, aztán visszarakom. Így legalább jól mutatok, anya, így nem látsz velem semmit. Így. Közben lehetővé tettem, hogy sem olvastam, mi alatt van. Lázár János is írt Szabó Zsolt rendőrkapitányjal, csupán néhány alkalommal találkoztunk, nem ismertem jól, nem volt vele semmi személyes, sem szakmai kapcsolatom, így konfliktusom sem. A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem, gyenge és silány emberek. Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfelelőbeszedett ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbaként is megnevezzen, és ellenne lincshangulatot keltsen, az gazember. Hát ez leginkább Márkizai Péterre kell, hogy vonatkozzon. Ez a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázármániás Hútmezővásárlai polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig írt ezt 20 Lázár János, aki ez valamikor jó viszony fűző, Szabó Zsolt halálhíre megrendített és felkabart, az ebből politikát csinálok megvetésétől, korábban merényletekről, ábrándozok most pedig öngyilkossággal, kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem, nyugodj békében, kapitány úr. Amit itt még szóvá szeretnék tenni, és aztán már csak ez jön, ez azért is van lefordítva, mert nem voltam benne biztos, hogy sorra és nem is fog. Hogy tudod, anya, ez az egész, ami itt van, ez gyakorlatilag mindenkit hiszterizál. Azokat is, akik részt vesznek benne, és azok is, akik belekerülnek és nem tudnak önállóak maradni. Nem lesznek öngyilkosok, de azt gondolják, hogy olyan hangnemben és úgy kell megszólalniuk, ahogy egyébként nem muszáj. Um, eh, ezt is kihagyom. Túl bonyolult, nem akarok már ilyen részletekkel foglalkozni. Jöjjön ez, és akkor ezzel zárok is. Te hogy vagy, anya? Köszönöm, fiam jól vagyok. Még van 8 perced. Tudod anya? Iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfej Facebook oldalát. Nézzék a Fiala Magyar Közöny Hazádnak Rendetlenül című műsorát. Olvassanak a Kontrollon, később nézzenek is, és támogassák. Nem tudom már, hogy a A Kejfejancsit, hogyha egyébként azt gondolják, hogyha többen nem fogják nézni, de kíváncsiak arra, hogy mit mondok a világról, hogy ezek a műsorok, hogy az új műsorok ne halljanak el. A Prománát 24, amely épp úgy, mint a Batidai Kastély, nagyon sokan Lázár Jánoshoz kötik. Kisfiam, nekem el kell mennem. De anya azt mondta, hogy egy órád van. Kisfiam, nekem el kell mennem. Anya, akkor még egy dolgot, még mielőtt ezt elolvasnám. Itt van ez az izé. Konkrémó 2000 KFT. Ugye te magad 98 éves, boldog születésnapot, anya. Boldog születésnapot Szimol András. A Magyar Péternek és a Rédládámnak nem most van. Vagy Magyar Mártonnak és a Rédládámnak nem most van, meg Tamásnak sem, ahol van a születésnapja. így. Én nem mondom, hogy engedélyt kérek tőle, de ha még élek, egészséges leszek, és lesz műsorom, én a századik születésnapodon, vagy a századik születésnapod után egy nappal... Közzéteszem azt, amikor megválok tőled. Szia, anya, ha el kell menne! Szia, kisfilm. Na jó, magunkra maradtunk. A 24, amit épp úgy, mint a batidai kastélyt Lázár Jánosnak tulajdonítanak, szeptember 20-án annyit írt, hogy a promenát 24 megrendülten értesült a rendőrölezeretés haláláról, őszinte részvétét fejezik ki az elhunyt családjának, kollégáinak, barátainak a tragédiát, követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikkünket kizárólag okból töröltük, ennél a posztunknál pedig megszüntetjük a hozzászólás lehetőségét. Én nagyon nagy izgalommal várom a kontrollal való együttműködést, abban olyan potenciál van, amilyen potenciál az elmúlt időben kevés együttműködésből fakad, és ez elsősorban nem a személyemből, hanem az ottani lehetőségekből adódik. Ha tényleg meg lesz az a szabadságom, amit eddig senki se vont kétségbe, akkor a jövő évi választásokig meg tudom csinálni mindazt, amivel kapcsolatban elmondhatom a világról való gondjai, gondolataimat és gondjaimat anélkül, hogy propagandistának helyen nevezniük, és ha bár meg fognak szólni nyilvánvalóan abból a dúdúan, hogy eddig Magyar Pétert én hányszor kritizáltam, remélem azt fogják tapasztalni, hogy objektív leszek, és tárgszerű függetle attól, hogy a fiala János jellegemet nem vesztem el. Ebből talán mindannyian profitálunk, és ennél fellengzősebb nem leszek is. És ez csak azért mondom el, mert eddig három jegyzet jelent meg, és abból kettő beváltotta azt a hozzáfűzött reményt, amely egyébként egyáltalán nem volt hozzáfűzve, de a valóság visszaigazolt. Nem arról van szó, hogy mindenhol engem idéztek, nem arról van szó, hogy százezrek olvasták, hanem arról van szó, Ugye a szeptember 9-ei első jegyzetemben, ami a köcsei beszédekből kimaradt magánbűnök és közelkölcsök, ott azt tettem szóvá, hogy Kós Boglárka haláláról köcsén se Magyar Péter, se Orbán Viktor nem beszélt, és nem arra gondoltam, hogy róla kellett volna beszélni, hanem arról, hogy erre a jóformán kislányra olyan, Nyomás nehezedett elsősorban a média részéről, amely, meg az elvárások, tehát olyan elvárásokat érzett, amelyeknek nem tudott és nem akart megfelelni, és felakasztotta magát. Sokáig küzdöttek érte, elvesztették. A pillanatok alatt a politikai harcmezőn találta volna magát Kós Boglárka, ha egyébként tudott volna olvasni de a hozzátartozói tudtak olvasni, a jó akaratú emberek tudtak olvasni, és egészen elképedve olvashatták a Magyar Színházi Társaság, a MASZ Színész Egyesület közleményét, független attól, hogy voltak az elején még normálisabbak, akik arra hívták fel az újságírók, és nem a propagandisták figyelmét, hogy nem a katintás a cél. Aztán amikor megszólalt, Kálomista Gábor a tália színház igazgatója, már a Magyar Teátrumi Társaság megszólalása után, akkor, hát akkor kiengedték a lovakat a ménes birtokról, ott ezeket a lovakat befogni már nem lehetett. Amikor arról emlékezett Facebook bejegyzéséből, hogy a balliberális színház csinálók az alkotás hevében elvesztették azt, és hogy mit vesztettek el, mit vesztettek el, nem is olvasom, mert hát miköze van ennek Hós Boglárka halálához, különös arra, és semmilyen hitelt érdemlő bizonyíték nincs arra, hogy emiatt balliberális színházcsinálóknak a végtelen önhitsége és munkamorája miatt lett öngyilkos. Orbán Viktor és Magyar Péter a jegyzetemben azt szerepel, hogy Ugye azt írja Kállamiszta Gábor, mi tudjuk, hol vannak a saját kulturális közegek védelmében, sikolyok a suttogás, majd a suttogás kompromisszummal váltják, ezt teszik, vagy félemből, vagy szolgálatból, sem Magyar Péter, sem eznél az idézet, sem Magyar Péter, sem Orbán Viktor beszédében nem kapott helyet a történet. Kihagyták a kínálkozó lehetőséget, hogy csendre a hangoskodókat, a perlekedő társadalmat, a sajtót. Pedig volt idő, ugyan több mint 21 évvel ezelőtt, amikor Orbán Viktor még képes volt erre, igaz, ellenzékben, de van ennek jelentősége. Amikor nagy Richard, az iraki magyar kontingen szakaszvezetője halálos sebet kapott, akkor ugyanis részvétét és együttérzését fejezte ki az Irakban hűsi halált magyar katona családjának. A sajtó további érdeklődését pedig azzal hárította el Orbán Viktor, hogy Irak ügyében a magyar katonák ott tartózkodásának megítélésében nem változott a Fidesz de a napot, nem tartja alkalmasnak arra, hogy erről politikai vita folyjon. Lehetett kommentálni ezt az írásokon, nem értették, hogy hogyan kerül a Tisza-szigetekhez és Kötcsérek Hús Boglárka ezért szeptember 15-én írtam uh, immáron más apropóból is egy, uh, ez ugye Charlie Kirk uh, halála kapcsán egy másik jegyzetet, baj, ha én nem szeretem, ha baszoktatnak. Kával, mert ugye így mondta Lázár János. Andrássev Ivánnak az volt a fixe ideje, hogy akkor fog észbe kapni a magyar, ha a politikai fenekedés halálos áldozatot követel. az, hogy ez eddig nem következett, be remélem is fog, nem jelenti, hogy rózsásabb volna helyzet annál, mint amikor Andrássev még élt. Néhány napja egy egyetetemű kampuszon agyonlőttük Charlie Kör konzervatív felegyereket, aztán elszabadult mindenhol a hajóágyuk, Amerikában és Magyarországon egyaránt. Számomra legalábbis az most a kérdés írtam, vajon maradt-e népünk számon tartható részében annyi józanság, hogy képesek legyenek felülkirekedni a szemük előtt zajló bornítból amit a politikusok meg kizárólag azért rendesén hogy a nagy érdemét. Lázár János a klubja edzőtárborában azt mondta, nem elég fideszesnek lenni, jónak kell lenni, hogy mi a jó nem részletezte. Máshol meg azt fejtegette, hogy aki nem bírja a Facebookon a baszoktatást, nem menjen politikusnak. Az a Lázár János, aki tavaly decemberben mindent megtett annak a mával kavazott fiatal embernek az ellentetlenítés. Valamint ugye aki kutyapárti aktivistákként neki nem tetsző dolgot festékszorozott a Batidai kastély vezető útra, és itt van a keretes szerkezet, Batida, aszfaltverseny, verseny, rendőrkapitány, engedélyt ad, nem mossák le, összefüggésbe hozzák egy önkormányzati dolgozóval, ha igaz, nem bírja a nyomást, felajánlja a lemondását, nem fogadják el, öngyilkos lesz. Bevált a provokáció ellenérzés szült, írtam 15-én, Felejtenem Köccsét viszont nem jegyezte, volna meg. Ha, ő, nem jegyezte volna meg Orbán, én csak azt tudom mondani mostantól kezdve, mindenki tényleg tegyen meg mindent, amit tud, mert ismernek engem, nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik, meg durváskodik, de higgyék el, semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve. A Hódmezővásárhelyi kapitány el lett rendezve, öngyilkos lett. Remélem, nem rúgtam akkora öngolt, hogy a halálának az így egyadta világán semmi köze nincsen a helyen történtekhez, a promenád 24-hez, az aszfaltveresenyhez, az aszfaltrajzveresenyhez, mert akkor nyilvánvalóan vagy lemondok, vagy pedig elnézést kérek. Október 23-án Budapest 2. szabad szakad, itt is lesz demonstráció, ott is lesz demonstráció, hogy a digitális polgári körök, amelyek egyébként a harcosok klubjának a háttérországát jelentik, hogyan tudnak békemenetet szervezni, harcosok klubja békemenet, ez legyen a kognitív diszonanciának a megbeszélendő területe, én erre nem tudok választ adni. Nem sokkal rá Magyar Péter is elmondta, hogy... Demonstráció lesz akkora, amekkora még nem volt. Nekem elmondták, hogy október 23-ára, illetve a kontrollban mondták, hogy október 23 án ne csinálják programot, tehát nyilván beleszekvetve. beleszek vetve. Először vagy ki tudja már hanyatszor, hiszen amit csak szeptember 22-ig van, boldog születésnapot anya, igyekszem mindenki maga üdvére dolgozni, és szeretni, csak szerettem volna, most már végképpen elfogyott a nyálam meg a, a, az erőm is, hogy próbáljanak meg követni az összes platformon, próbáljanak meg támogatásukról biztosítani, ha van bármi észrevételük, azt nyugodtan tegyék meg kommentár formájában. És szeretnék köszönetet mondani, végül is hajdan volt társamnak, hogy összeveszett velem, mert ezáltal egy olyan ajtó nyílt ki. Tényleg igaz, hogyha egy ablak bezáruldik, akkor kinyílik egy ajtó, vagy ha bezárul egy ajtó, kinyílik egy ablak. Köszönöm Tamásnak, köszönöm Rédládámnak. Köszönöm Tarpéternek, köszönöm Magyar Mártonnak a bizalmat, köszönöm Dömsödi Dávidnak, aki Zimon Andrásnak az egyik jobb keze a bizalmat, köszönöm a Honpola Krisztinának, aki a barátnőm a türelmet, hogy elvisel, és szeretném biztosítani az ország KDNP Fideszes felét, hogy mindaz, amit most csinálok, ahogy eddig csináltam, nem ellenük, hanem mindannyiunkért van. Ennyi.